Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nastainuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadu alla wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sallina Muhammad wa ala ala sallina Muhammad wa barik wa sallim wa ma'aba'at Fa'a'uzubillah minash shaytanirajim bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innala insana nafi khusrin illa aladhina amanu wa amilis salihati wa tawasubil haq wa tawasubil sallat wa sallam Wa azim Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tarikun yal fihi alman Sahalullahu lahu tarikun ilal jannah Hawkamakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah. Pertamaulah <tuh> hari ni oh, lambat aku tiga. Pertama kali kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pilih kita. Dah boleh ramai-ramai yang awal-awal dulu yang yanglah kekalkan tu tak ramai. Kan? Mana-mana pun biasanya sekolah, madrasah, apa-apa majlis pun, apa-apa benda pun dia mula-mula ramai. Tapi yang nak diberi taufik oleh Allah Untuk istiqamah dalam amal tu sikit Semangat terawih Hari pertama, malam pertama, kedua, ketiga Penuh semua. So, setengah, dah seminggu pertama dah hilang lah Seperti lagi hilang Yang lalas dia langsung tak takde Memang orang mula-mula <coughs> je semangat Kemudian dia nak teruskan Amal itu tu, istiqamah tu susah Saya <coughs> belajar, belajar pondok pun Kelas satu masuk je Dekat sekalian lebih So, Afrika tu 4 kelas, kelas 1 satu kelas lebih kurang 30 orang kelas 4 kelas, satu lebih tapi naik kelas 2, dah tinggal 3 kelas naik kelas 3, tinggal 2 kelas dan 4, 5, 6 sampai 2 satu kelas di temboro saya masuk kelas Tajrivi tu 60 lebih 67 orang kalau tak silap sampai kelas 6, tinggal 15 orang jadi benda tu pilihan Allah lah Untuk kita mengaji ni Lama Memang satu hal yang mujahadah lah Kalau pergi, kalau orang tu kerja Ada anak, ada isteri Duduk jauh pula tu Kan Yang diberi kemudahan duduk dalam pondok pun Dekat air air ulang pun tak tahan Tak datang Ini Ini apalagi yang duduk jauh Jadi kalau Allah pilih Adil lah Kalau Allah tak pilih Mungkin Allah pilih tempat lain kot. Allah maklumlah. <tuh> Sebuah ilmu ni dia kena ambil masa bertahun-tahun. Apalagi kalau jenis sistem talaki datang seminggu sekali ke seminggu dua kali. Kalau pondok saja hari-hari belajar 12 subjek, 8 subjek, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Baru, itu baru basic tu. Belum ada apa-apa lagi baru orang kata diberi ijazah ataupun kebenaran untuk mengkaji buku-buku kitab-kitab yang lebih besar. Jadi belum alim lagi. Dia punya alim tu bermula bila dia dah habis madrasah atau pondok, dia mula buka buku sama dia dia mengajar atau dia mentalaah dulu. Biasa orang akan mentalaah dulu setahun dua. Sampai 6 7 tahun punya subjek tu dia dah macam wojak kan. Belajar macam-macam fan macam-macam bidang. Dan tiap-tiap tahun tu bertambah, bertambah, bertambah, bertambah Jadi dia nak kemas sekinikan balik Apa yang dia belajar, mana yang basic, mana yang Tahap pertengahan dan mana yang tinggi Kemudian setiap fun tu dia tengok Mungkin dia berminat Hanya satu fun yang mungkin, dia minat fekah saja ke Atau minat tauhid saja ke Atau minat nahuh ke, tafsir, hadis Usul fekah, mustalah hadis, tajwid Dan sebagainya Apalagi kalau nak master semua kan, haa lagi lah Kena buat self study lepas tu Buat self study ni balik Buka kelas ha, Bila dia buka kelas dia sampai kan kat situ ilmu dia mula meningkat Kalau tak buat macam tu tak alim ni Tak percaya tengoklah. lah Lepas, -lepas belajar Ketan kita duduk, duduk tak buat apa Dia benda tu tadi takkan jalan Ilmu ni dia kena diulang ulang ulang ulang ulang Sekurang-kurangnya Anak bini kat rumah Apa ini belajar di mana-mana saja lah Di surau, di masjid balik rumah panggil anak bini sampaikan balik dia mula mendengar lepas tu menyampaikan dan diamalkan lah kalau ilmu tu perlu diamalkan tak semua ilmu tu perlu diamal on the spot lah macam haji kita belajar bab haji kan kita tak mampu lagi haji tak boleh nak amalkan lagi kalau macam bab belajar bab kahwin dia tak sampai jodoh lagi <laughs> dia tak boleh amalkan lagi kita tunggu nanti dah, dah sampai Alhamdulillah gaya ni ramai kawan-kawan kita kahwin <laughs> Saya pun menghadiri juga majlis Dan tak nampak muka pun mungkin masih honeymoon kot Ada beberapa pasang lah kahwin Yang, yang, yang biasa datang je kat selalu datang Tahu kan? Dalam tu dah ada depus <coughs> Jadi itulah Kena apa? Kena istiqamah lah Kena sabar, kena istiqamah Kena bagi masa Untuk usaha atas iman pun kena bagi masa Untuk usaha atas ilmu pun kena bagi masa Untuk atas ibadah pun kena bagi masa Usaha atas dunia pun kena bagi masa Maksudnya <coughs> Mesti kena bagi masa Sebab masa itulah modal yang Allah SWT bagi untuk kita Supaya dapat kita gunakan Untuk kita Bisnes akhirat ke Atau bisnes dunia setiap orang Allah pagi 24 jam sama, tak ada orang ni 20 jam orang ni 30 jam, tak ada, semua sama cuma nanti beza dia keberkahan daripada masa yang diberikan oleh Allah ada orang 1 jam boleh baca 30 juz ada orang 1 jam boleh baca 1 juz jadi itu keberkahan jadi Allah bagi kita modal 60-70 tahun ini dekat dunia ni itulah modal kita nak membina akhirat kita membina syurga kita sebanyak mana masa yang kita luangkan untuk usaha ke arah tu, itulah hasil yang nanti akan kita capai tidur satu hari berapa jam? katalah kalau kita tidur 8 jam 1 per 3 daripada sehari kalau umur kita 60 tahun, kita tidur 20 tahun kita tidur 20 tahun, dah rugi kat situ modal 60 tahun yang Allah bagi tu 20 tahun ni dah tidur lah tinggal lagi 20 ta hari, 40 tahun kalau kerja 8 jam juga. Lagi 20 tahun untuk kerja saja. Tapi yang lain-lain. Kira. Kalau kita bagi masa untuk agama. Satu hari katalah 2 jam setengah. 60 tahun. Berapa jam. ya? Compare dengan yang lain, lain Orang dulu sanggup tak tidur. Imam Abu Hanifah semayang subuh dengan. Uduq solat isya' selama 40 tahun. Maknanya tak pernah tidur. Gunakan masa tu untuk. Bina akhirat dia Melabur di saham akhirat <coughs> Dia nampak lah Akhirat tu depan mata dia Vision dia, mission dia Akhirat Tujuan kita lah Siapa yang ada dalam hati dia Akhirat memang dia target Betul-betul nak bina akhirat dia Kehidupan dia mesti berubah Akan mirip kepada Kehidupan Nabi dan sahabat lah Para-para sahabat ni apa yang dinampak Apa yang diangan-angankan Akhirat saja. Nak tak nak Sedia tak sedia Suka tak suka semua akan pergi akhirat Berdimulai dengan kubur 40 ribu tahun 60 tahun punya hidup kat dunia Kerja saya 8 jam Untuk menyara hidup Di dunia Terpaksa kerja 8 jam Uma, bayar rumah, bayar kereta Bagi makan anak bini, anak sekolah Kita lagi punya keperluan Macam-macam, bil tu, bil ni Terpaksa kerja Tak cukup, overtime, 12 jam Tak cukup, side income, bisnes dan sebagainya So, mata-mata nak hidup 60 tahun je kat dunia ni Macam mana nak hidup 40,000 tahun di kubur 50,000 tahun di Padang Masyar Titik sirat 500 tahun mendaki, 500 tahun mendata 500 tahun menurut dan syurga selama-lamanya persiapan-persiapan untuk menghadapi alam kubur, persiapan-persiapan untuk menghadapi padang masyar persiapan nak menghadapi titik surat persiapan nak menghadapi negara kat bawah tu nak lepas pintu syurga langkah masuk syurga tu berapa, masa kita, berapa banyak masa yang kita bagi untuk tu hmm? itu masing-masing kena tanya masing-masing lah Sebanyak mana yang kita usahakan Untuk akhirat kita Banyak itulah Akan kita dapat hasilnya Dan disitulah kedudukan kita nanti Di syurga Memang dalam kata Alhamdulillah syurga rahmat Allah bukan amal Dan rahmat Allah tu pun datang Kesan daripada amal yang kita buat tu. Dan amal ni tingkatan Jadi ada yang tingkat Tingkat paling dekat dengan aras tu Peran-peran Nabi lah jadi dia kena contohi kehidupan para nabi lah. Baru dia sampai tahap tu. Bila ada majlis bertemuan dengan Allah SWT je, dia duduk depan sekali dengan nabi-nabi. Macam? Kena duduk belakang. <laughs> Dekat dunia ni ada lah jenis orang yang pasif. Dia suka duduk belakang je. Betul? Majlis pun suka duduk belakang je. Semayang pun suka duduk belakang je. Naik bus pun suka duduk belakang je. Betul? Itu ada satu sifat lah. Saya pun dulu suku duduk belakang. <laughs> satu karakter manusia. Dia suku duduk belakang je. Dia tak suka duduk depan. Ada seorang suka duduk depan je. buka -buk. Betul? Jadi ini di akhirat. Di syurga nanti. Siapa suka duduk belakang. Ya. Depan, depan, depan Barisan depan tu para ambiak. men, para-para sidikin. Syuhadah. Solehin. Ulama dan sebagainya. Tengoklah di mana kita ketika majlis-majlis zikrullah. Semua jemaah ke, majlis ilmu ke, ataupun apa sajalah yang ada kaitan dengan agama. Di mana kita. Kalau kita di depan selalu, kita insyaAllah di sana di depan. Setengah malam kita tengok semuanya Jumaat. Semuanya Jumaat, duduk sahabat apa? Sebab pertemuan dengan Allah SWT akan berlaku pada hari Jumaat. Ha, jadi siapa yang... Hari Jumaat, saf depan sekali. InsyaAllah lah, di sana pun saf depan juga lah. Orang dulu nak pergi 9 Jumat, subuh-subuh dia bangkat. Bawa-bawa api. Sebab jauh jalan kaki. Jalan kampung, dari satu daerah, satu masjid saja. Dia tak ada. For share dalam tu. Gambar jenis pun tak ada. Apa dia punya apa? Dia bila dia buat benda tu, dia tahu ini, aku akan dapat nanti di akhirat, itu yang nak kita hidupkan dalam dalam hati kita tu apalagi orang tu, yang betul-betul bersih hati dia dia bercakap pun, ini aku cakap ni, so apa jadi? apa dia punya feedback ataupun impact apa lagi. daripada apa yang dia cakapkan apa yang dia tengok, apa yang dia dengar apa yang dia buat dan sebagainya Makan-makan roti Kalau dia kata Kalau aku kira-kira lah Aku telah menghabiskan Waktu untuk makan roti ni Aku kerugian beberapa ratus tasbih Jadi untuk menyingkatkannya Ambil tepung, campur air Minum, zurut sekali je Kita okay, sambung zikir Orang dulu punya Kita Kita ni jauh sangat Dah Sampai mungkin setengah orang kata Ya ke? Betul ke? Macam sekali? Tak logik ke? Sebab so, so, tak ada Suasana so, mana kita pergi pun tak tahu lah Wallahual mungkin di setengah-tengah tempat Di Hadramat ke, Yaman ke, di Pakistan ke, India Wallahualam Mungkin ada kot Kita tengok satu orang tu Tengok je kita Ini memang mat akhirat ni ha. Tengok sikit, ini mat gempit Ini mat tu, mat ni ha. Kita tengok dia je, ingat akhirat Hadis Nabi begitu. Nak cari kawan tu, carilah yang mana. Kalau kamu tengok, boleh ingat pada Allah. Bila dia bercakap, ilmu kamu bertambah. Dan dia punya perbuatan mengingatkan kamu kepada akhirat. Al-mar'u'ala dini khalilihi. Betul ya, ke? Ya. Seseorang itu dilihat daripada daripada dini khalilihi. Agama ataupun cara hidup kawan dia. Kalau dia geng dengan mak rempit, dia mak rempit lah di geng dengan ulama insya-allahlah maksud kita belajar ilmu kita pergi berdakwah kita apa beribadah semayang, tahajud puasa zikir Quran sedekah sebagainya semua maksud satu satunya itu semua nak supaya membantu membina akhirat kita bukan sekadar kita datang sini belajar ilmu tu dengar semono atau dapat satu apa satu dalil hujah boleh berbahas nanti boleh boleh apa counter ondo-ondi tak berguna Nabi kata alil almu alimani ilmu tu ada dua satu al-ilmu fil qalb dan huwa annafi almun nafi ilmu yang di hati itulah ilmu yang munafaat makna ilmu yang mendatangkan ketakwaan mendatangkan ketaatan kepada Allah mendatangkan khauf kepada Allah harap kepada Allah ilmu yang bermanfaat untuk akhirat gitulah. Yang kedua, Al ilmu fil -lisan. ilmu di mulut wahwa hujjatun ala bani adam. Dia, ilmu tu sini akan jadi hujah untuk banyak anak adam disebut. Ilmu tu akan tuntut dia nanti di akhirat. jadi tujuan kita datang belajar ilmu ni bukan bukanlah untuk sekadar nak dapat maklumat saja macam mana ilmu yang, yang kita dapat boleh tak ilmu yang kita dapat tu yang kita hadiri majlis tu dapat meningkatkan iman kita, jazbah kita untuk kita beramal maknanya balik ke dalam majlis tu malah ni aku nak tahajud lah, contohnya lah kan ha, itu yang punya merafaat lah. majlis majlis, yang macam tu lah tuan-tuan kena carilah saya pun tak mampu nak buat macam tu <laughs> saya sampaikan je banyak lagi dekat mana-mana kan, cari lah dan yang penyampai itu pun kena powerlah. Ah cari yang nama syeikh yang yang betul-betul bertaqwa -betul yang soleh dia cakap saja nur glow dalam mulut dia eh. Maknanya dalam diri dia dah, dah dah dah dah ada nur ilmu. Bila dia sampai ke ilmu dia, ilmu dia terpancar ataupun apa nak dipanggil? Kita mendapat limpahan daripada nur ilmu dia lah. Dan akan menghasilkan Kekuatan di, dalam diri kita untuk kita beramal. Untuk kita menyampaikan semula kepada orang lain dan sebagainya. Lah. Ha, itu ilmu yang bermanfaat. Baik, Tauhid. Ha, tapi dia ada kategori-kategori lah. Ha, kalau Tauhid ni biasanya untuk iman. Kuatkan iman kita. Ha, Tauhid ni untuk kuatkan iman kita. benar kita punya apa ni, akidah yang benar selamatkan hati kita daripada akidah-akidah yang salah foundation usul apa lagi akar root itu tauhid kemudian fiqh cara-cara untuk beramal macam mana nak sembahyang puasa zakat nikah kahwin jual beli hukum dan sebagainya kemudian tasawuf nak berakhlak mulia nak akhlak macam akhlak nabi cuba hang tolak sikit masalah Kemudian ada ilmu tafsir untuk kita memahami Al-Quran ya, kan, baca Al-Quran, faham Bila faham, meningkat iman Al-Quran tu sini dia tunjuk hidayat Jadi, Siapa yang dapat baca Al-Quran, dapat meningkat iman dia Itu dia dah, dia dah kata sampai tahap yang, yang dikendaki lah janayat dah wa iza iza zikrallaha wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana dibacakan alquran meningkat iman kan sebut nama allah bergentar hati kita hari ni kita sini sebut pun tak ada apa, -apa kan inna allah la ilaha illallah la ilaha illallah, ilah, illallah subhanallah subhanallah subhanallah tak ada kesan pun akan datang nanti zaman Imam Mahdi datang tentera-tentera dia nak takluk satu negara tu dengan cuma takbir saja. Allahu Akbar, untuh sebahagian kota yang dibina di di kawasan laut kota tu nanti ada dua bahagian, satu bahagian laut satu bahagian darat ha, jadi sekali Allahu Akbar, untuh sebahagian yang di laut sekali kedua Allahu Akbar untuh yang di darat hmm. tapi dia kena penyebut dia lah Penyebut nyebut dia power. Peluru paling power pun, kita ambil kan? Paling. Ya, ya. Semua pun mati kan? Kancil ayam pun mati. Tapi kalau kita masuk revolver ke, senarang patah ke, tembak. Gajah pun mati. Betul? Semua tu power tu. Kalimah Allah, kalimah La Ilaha Allah, zikir-zikir Al-Quran, semua tu hebat-hebat. Kalau kita mengatakan quran ala Jabalil. Hancur luluh Quran tu ya, Kita baca Quran pun hantu pun tak lagi Kita yang lagi Cuma apa dia punya Pembaca tu tak power Macam tadilah Peluru power kan Tapi kalau ambil baling ayam pun tak mati Tapi masuk dalam Pistol, senapang, tembak, gajah pun mati jadi semua amal-amal agama ni semua ada kekuatan yang luar biasa. Tapi kita tak dapat nak memanfaatkannya. Acuan ni lah kan, betul kot, tak betul. Banyak orang kalau betul-betul dia dia dia dah tinggi dia dah ber dah ber berisi dah bersedia dan dia mencukupilah syarat-syarat tu tak payah apa Sakit baca fatihah Selesai masalah Ada masalah Baca yasin Selesai Ada musuh Baca doa ni Selesai Ada apa masalah Dua rekanat Selesai Ada Menghadapi musuh apa-apa Selesai Ini tunjuk perasaan Tunjuk perasaan Kami apa-apa Bum Buna tembak Mati Waktu <laughs> Syairahim kata Kita tak, tak apa Dia tak berapa setuju Dengan cara tu Dia kata kita patut Menyediakan individu Tulu Supaya kuat Rohani dia Barulah di berhadapan Nak berhadapan dengan siapa pun boleh Ini rohani pun lemah Iman lemah, amal lemah Nak lawan dengan tentera Tentera kita kosong macam semua nak lawan gajah Kancing nak lawan gajah Kena banyak Tu mati sampai berapa, -berapa puluh ribu Mesir kan Islam sama Islam pula tu Lemah Dah lah Islam sama Islam bergaduh. Lepas tu yang nak melawan tu Konon nak menyegakkan keadilan pun tak tak kuat rohani pun lemah fizikal pun tak kuat rohani pun tak kuat kalau perang badan kan memang fizikal tak kuat pedang patah tak pakai kasut selipar pun tak ada unta kuda sekong untuk pulih ko compang camping tapi lawan seribu orang lengkap tapi rohani haa, kalah seribu orang jadi kekuatan rohani tu penting bila kekuatan rohani dah kuat Allah bersama-sama dengan dia. Bila Allah dah bersama-sama dengan dia, siapa lagi yang boleh lawan? Sebab Allah tak bersama-sama dengan kita, Sebab patutlah kita kalah. Sebab Patutlah kita lemah, sebab tu lah kita tewas, sebab tu lah kita macam-macamlah berlaku ke atas diri kita sebab kita tak bina diri kita, tak apa, tak kuatkan hati kita, tak kuatkan rohani kita. Lemah. Bergantung guna makhluk, sikit-sikit duit, sikit-sikit makhluk, sikit-sikit tu, sikit-sikit ni Allah mana? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad Katakanlah bahawa Allah itu isa, Allah lah tempat kita bergantung Semualah nak bergantung apa pun Allah kata, ya ibadih utlubni, carilah aku fain wajadtani wajadta kullasyai wajadtakullasyai kalau kau dapat aku kau dapatlah segala-galanya wa in faqadtani faqadtakullasyai kalau kau kehilangan aku hilanglah segala-galanya cerita ingat lagi ingat cerita Raja Mahmud dengan Ayas ah kena ulang-ulang banyak kali supaya dia yakin sikit tak macam cerita lah kot <laughs> nak tengoklah mungkin ada yang belum, belum pernah dengar kot Kisah apa Raja Mahmud dengan pembantu dia Ayas yang disayangi. Ayas ni pembantu Raja Mahmud yang disayangi lah. Jadi dia dicemburui oleh para-para menteri dan pembesar di istana. Kenapa Raja Mahmud ni sayang sangat dengan Ayas ni. Jadi Raja pun tahulah dia punya menteri semua pembesar dia tak suka. Jealous lah dengan dengan, apa, dengan Ayas ni. Jadi untuk membuktikan bahawa kenapa dia sayang Ayas ni maka dia telah buat satu majlis, dia kumpulkan semua pembesar dia ok, dia buat satu pengumuman dia kata, ok dalam istana aku ni macam-macam barang dia, emas sana sini tergantung perhiasan, emas, perak dan sebagainya kan, istana raja ok, siapa pegang benda tu, benda tu akan jadi milik dia ha, jadi setelah tu, dia pemulakan majlis maka masing-masing menteri pembesar, yang orang di sana semua berkebut yang pegang tu, pegang ni, pegang tu, pegang macam-macam, nak apa Maksudnya siapa pegang dia punya kan? Semua so, pegang. Mereka tak cukup tangan kan? Kaki pun pegang apa semua kot. Ha. Tapi Ayas dia relax. Ha. Jadi bila semua dah pegang dah. Dah tak ada nak pegang lah kan? Lepas tu Raja tanya kepada Ayas. Wahai Ayas. Kenapa kau tak pegang apa-apa pun? Kau tak nak ke? Dia kata aku nak pegang. Tapi takut. Apa ha. yang kau Apa yang kau nak pegang? dia kata boleh ke aku pegang? boleh. maka dia pun bangun berjalan pergi dekat raja dekat Sultan Mahmud, dia pegang Sultan Mahmud. Ah. Ha. Dia kata kena buku pegang, dia kata ni benda semua ni tuan punya. Kalau saya pegang tuan, tuan jadi saya punya. Bila tuan saya punya, semua ni jadi saya punya lah. Nampak tu? Maka di situ terbuktilah apa kepintar kepintaran. Kenapa raja sayang si ayah memang dia faham. Jadi semua dalam dalam dalam dunia ni, dalam di di alam semesta ni Allah punya sama ada berupa benda ataupun urusan kejadian cuaca apa lagi keadaan-keadaan semua milik Allah Allah yang buat Allah yang kontrol tu tauhid kita belajar tauhid ni maksudnya nak memahami hanya satu saja yang kontrol yang cipta yang takbir, yang musnahkan yang ciptakan yang mematikan yang menghidupkan yang beri rezeki yang tak yang bagi masalah yang macam semua Allah saja tauhid mengesakan Allah dalam segala-galanya kalau kita masih lagi bergantung Selain Allah, belum Tauhid lagi lah. Jadi maksud belajar Tauhid tu bukan nak hafal sifat 20 Nak tahu dalil dia, nak sifat mustahil dia Nak counter sedara kita Dan sebagainya Itu bukan maksud belajar Tauhid Belajar Tauhid macam mana kita nak bergantung kepada Allah 100% dalam semua keadaan dan hal Apa dah dapat tu? Alhamdulillah Selesai masalah dunia dan akhirat kalau masalah dunia pun kita tak boleh selesaikan Macam mana nak selesaikan masalah kubur Masalah padang masyar, masalah di Sirat. Ui oh, dia punya Suasana tu Nak ceritakah? Nanti ya Dia akan selesaikan segala Masalah dia yang akan bantu dia Allah Kalau Allah boleh bantu dia Di dunia ni maka Allah akan bantu dia Di kubur, di padang masyar di Sirat dan sebagainya kalau di dunia pun Allah tadi nak bantu dia. Maknanya dia tak boleh nak mendapatkan bantuan Allah. Macam mana dia nak dapatkan bantuan Allah dalam kubur? Di dunia lagi kena proof lah, Kena buktikan bahawa kita boleh mendapatkan bantuan Allah. Intan surullah yang surkum. Allah kata kan kau bantu agama kau akan bantu kau. Takkan Allah bohong kot. Jadi kita apa masalah? Allah ada masalah pertama sekali Allah itulah tawheed jadi kita belajar tawheed satu ni bukan nak tu itulah belajar kena belajar juga lah. kena tahu lah kan apa dia itu tawheed sifat, sifat tujuan dikaji sifat-sifat Allah tu pun supaya itulah supaya banyak disebut-sebut tentang Allah tu masuklah hati kita ha, jadi, wa, Imam Asyari ulama malamak dia karang-karang kita ni supaya membahas banyak tentang Allah ha, sifat Allah yang tu okay. dia ceritakan sifat Allah tu macam ni. macam ni yang kita dah belajar sebelum ni lah tujuan sebabnya kita selalu mendengar tentang Allah semakin yakin lah, semakin yakin meningkat sikit, sikit, sikit kan? dengan segala sifat-sifat dia jadi semua apa ni, sifat-sifat Allah ni merangkumi semua kejadian yang berlaku dalam dunia ni Baik dari, segi, dari segi masalah rezeki ke, sihat sakit ke dari segi apa ni, yang memberi masalah sesuai masalah ke dari segi macam-macam lah, lengkap bila kita dah kenal Allah betul-betul, memahami sifat-sifat Allah, afa an Allah dan sebagainya, selesailah masalah. Ada apa? Semayang duarkan minta kepada Allah. Allah saja, Tauhid. Satu. Itulah Tauhid. Lepas tu, amalkan perintah Allah lah. Apa yang Allah suruh buat lah. Cara nak buat, belajar fiqah. Ha, macam mana nak semayang jambukan? Ada semua orang yang semayang lebih kurang. Semayang macam mana? Semayang yang betul-betul tu 100% mirip kepada semayang nabi. Ikut mazhab kita lah. Jadi Imam Syafi'i tu dia buat fikah tu maknanya dia cuba nak apa? Nak um, mengarang satu mazhab atau satu satu kitab satu cara untuk beribadah yang paling hampir dengan macam mana nabi buat. Yang paling mana Allah reda dan nabi buat. Lepas tu dia berusaha bersungguh-sungguh, bukan dia buat kalau dia punya suka aja. Ha, berdasarkan dalil Quran dan hadis dikaji-kaji-kaji yang mana yang paling afdal maknanya kalau sunat tu maknanya inilah yang paling ya, mirip dengan Rasulullah Rasulullah sembahyang kat tangan macam mana? Ha, letak tangan macam mana? Apa yang dibaca? Banyak baca amalan macam apa doa istitah tahiyat kan? Bermacam-macam version ada. Jadi dia cuba nak pilih yang mana yang paling Nabi suka amal misalnya, yang paling banyak Nabi amalkan. Nabi pun dia amal, dia tahu benda dia akan berlaku. Sebab Nabi kan diberi beri mujizat, mengetahui apa yang akan datang. Dan Nabi tahu dia, dia ni Nabi kepada bermacam-macam jenis manusia. Golongan, umat, bangsa, cuaca, iklim berbeza-beza. Jadi dia tak boleh buat satu je. Dia buat bermacam-macam jadi pilih pilih, yang kesini sesuai kot yang ni, ada golongan tua golongan muda ada golongan macam-macam, ada -macam. wanita ada golongan yang mana kehidupan dia di kawasan pergunungan ada yang kehidupan di di, di, di pantai di laut, ada yang kehidupan di bandar di kampung, jadi manusia ni macam-macam Nabi nak tunjukkan contoh untuk semua jenis manusia tu daripada zaman dia sampai rekiamat jadi dia kena variety sikit lah. Jadi tak ada masalah lah kalau yang ni Syafiq kata macam ni, Hanafi macam ni, semua tu pilih berbeza. Jantan berbeza ni pun bukan yang yang yang asaslah, yang yang yang kecil-kecil je. Jangan tak perlu dipertikaikan, tak perlu bergaduh. Ha, ini ada pula orang kan ha mulalah dia aje betul. Mazhab semua tak betul. Cara dia betul ha itu mulalah. Itu maknanya dia dah seolah-olah dia lupa maksud yang sebenarnya beramal. Bukan nak membuktikan kita Kita punya yang paling betul, paling benar Allah terima atau tak terima amalan kita Itu je lah. Kalau dah ada Imam Mujtahid tu dah, dah Beristihad, dah mengeluarkan hukum Sebegitu, maka semuanya betul Tak ada yang betul, tak ada yang salah Mungkin dari segi yang lebih Afdal atau yang kurang afdal Itulah Dan kita pun nak nak menilai Kita mampu lah Okey dalam bab ni aku tak nak ikut Syafiilah. Na. Aku rasa yang lebih afdal ikut mazhab ni. Itu boleh. Ha, jadi mustahil dulu. Belajar sungguh-sungguh, belajar usul fiqh, 15 jenis ilmu tu. buat penilaian sendiri. Oh. Maknanya dia telah berjaya mengalahkan Imam Nawawi, Imam Suyuti, <laughs> Imam An-Nawawi kan? sebab apa Imam Nawawi punya hebat-hebat pun end up ikut Syafiinya juga. Semua tu mesti lah, manusia ni ada naluri yang ada setengah orang dia tak suka ikut orang, betul? Dia nak boleh nak buat dia punya sendiri. Ha. Tapi Manawari pun akhirnya end up, dia akan eh, kaji, kaji-kaji orang-orang dia tengok. Hmm. Sama je lah, apa yang, apa yang dia buat tu, Imad Syapani dah buat dulu lah. Orang-orang dulu dah buat dulu lah. Dia orang bukannya main ikut suka-sukanya, dia kaji betul-betul dengan ilmu dia, semua-semua-semua. Akhirnya dia dapat ha, hasil dia ni. Kita pun kalau kita buat kajian Kita jadi mustahil pun Kita kaji Quran, hadis dan sebagainya End up macam tu juga ha, Kecuali adalah beberapa yang end up dia lain sikit ha, Itu Allah Alam lah. <laughs> Ada juga yang end up dia lain kan ha, Itu sesatlah. lah ha, Bila dia end up tu lain Dia bertentangan dengan ijma' ha, Itu tak diiktiraf lah oleh, oleh majoriti Oleh ijma' ulama' Macam syiah misalnya kan ha, Itu dah lain lah daripada Daripada kesepakatan ulama' Nah, di situ kan dah nampak banyak banyak ke arah ikut nafsu buat agama sendiri. Nah, seperti itu ada segi yang furu' furu'iah yang kecil-kecil ni antara empat mazhab ni beze-beza ha lah. itu bukan satu yang satu perkara yang perlu kita permasalahkan, kita bergaduh berdebat dan sebagainya. Tapi benda ni berlaku nah, zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi lebih kurang kurun ke-6 ke-7 macam tu berlaku pembunuhan antara pengikut masyarakat Syafi'i dan Hanafi di kawasan Ma'un-Nahar Ma Ma apa nama tempat ni kat Khurasan sebelah sana sampai bunuh-bunuh ha, itu kena tipu dengan syaitan lah tu. Ha, kenapa? Pengikut, pengikut Hanafi banyak lagi pergi Syafi'i hari ni tak puati bergaduh orang bunuh-bunuh ini nak jadi sekarang ni kan ha, wahabi yang, yang antara yang yang sekarang ni yang nampak kata ada Wahabi dengan Syiah. Ha, Semasa tengah-tengah tempat sampai sampai nilah bergaduh kain Indonesia tu yang ekstrim tu sal kita bagi salam dia tak jawab darah tak kita halal lah dan sebagainya selain boleh dia kafir. Dia semua cuba nak bangkitkan benda tu balik eh. Padahal maksud dia ha, untuk kita benar akhirat kita beramal ikutlah. Ha. Ikut siapa ini habis, titik. Ikut je sampai mati. Ikut Hanafi, ikut lah. Kalau dia, misalnya dia pun nak ikut style yang tak nak ikut mazhab, ada lagi satu mazhab yang benar, Ibn Taymiyyah, dia sokong sangat. Ikut lah. Kenapa nak salahkan orang lain? Jadi masalah dia dia salahkan orang lain, dia kata tak betul, dia je betul. Alam, ini maknanya di situ timbulnya apa ni, persoalan mungkin dia orang ni ada maksud lain eh nah, maksud dia bukan nak beramal nak apa nak maksud dia nak menak kucak-kecikkan orang Islam. Baru ni apa mufti Ali Jum'ah kan dalam YouTube tu saya baca eh dalam eh, YouTube lah dia memang no, ada post dalam Facebook tu. Anjing negara Golongan-golongan ni eh, ada hadis Nabi kan satu golongan yang terkeluar daripada Islam seperti mana terkeluarnya anak panah daripada busur. Kan. Nah, maknanya dia kalau dia baca Quran pun Quran tu Ha, tak tak apa tak melepassi ha, tekak dia Islam hai golong golongan-golongan yang namung kucak-kacir dengan Islam ha, mengemuh melaga dengan orang-orang lain bergaduh sana sini benda yang digaduhkan tu pun benda-benda kecil ya ha, apa guna eh ha, ni maksud dah lari dah tu kan maksud kita maksud kita nak, nak nak ready nak buat persiapan untuk menghadapi kubur mahsyar sirat mizan syurga neraka itu masuk gitu. Jadi duk buang masa kat situ kan. Buang masa debat debat debat debat hujah-hujah sana ni letih balik tidur. Tahajud tak bangun. Lain Lainlah kalau dia menang berdebat, menang berbahas balik sajuk malam suruh semangat sembang tahajud 100 rakaat. Ha, okeylah kut. ada dia tu menang ha lah. hari ni aku dapat kalahkan Mazat Syafie punya hujah. Balik ni aku nak sembahyang tahajud 1 rakaat. Takde. Tak benda tak tak, tak tak apa tak mendatangkan apa faedah pun. Ha, cuba pertimbuh biasa dalam Facebook apa lagi Facebook tu memang adalah satu stesen yang cuba untuk menimbulkan apa? Menimbulkan apa, orang punya nak nak pancing orang, supaya mulalah berdebat kat situ ada masuk kananya idea kat situ dek kalau agalah apa Syatibiyah lah apa punya sekolah lah. Ha, jadi kita boleh ingat kita jumhur ulama. Senama jemaah akidah Syari Maturidi. Untuk fiqh syariat empat mazhab, Malaysia Syafi'i. Titik. Yang lain tu biar dia. Dia nak makan dia punya masalah tapi dia cuba nak acun kita nak kacau kita kan. Memang Imam Syatibi tu ulama besar, Ibnu Taimiyah tu ulama besar, Ibnu Qayyām Jauziah pun ulama besar tapi tak ada ikhtiraf pun mana. Tak ada ikhtiraf oleh majoriti ulama' ijma' ulama'. Termasuk Yusuf Qordobi sekalipun. Banyak fatwa-fatwa dia yang bertentangan dengan ijma' ulama'. Maksudnya kita tak ikut. Tapi bukan kita musuh dia, kita benci dia. Kita jangan jadi macam dia orang. Kita amalkan masalah kita. Dia orang nak kata apa tentang masalah kita, diam. Kalau kita rasa kita kuat, boleh berhujah. Dan hujah tu ataupun berdebat dengan tu menatangkan manfaat bagi dia dan kita, teruskan. Kalau sia-sia je, bergaduh je nanti, tinggalkanlah. lah. Allah paling tak suka sendiri, manusia yang suka berdebat. Apalagi berdebat dengan orang jahil. Dan perempuan. Nabi larang. Minta maaf eh. Okey. Jadi saya pun... Allah yang gerakkan saya lah untuk ha, untuk adakan majlis ni hasil daripada tu lah korang punya ustaz Ibnu Batutal tu dan Allah punyalah yang menggerakkan korang-korang datang sini untuk belajar ha, jadi teruskan lah istiqamah lah dan carilah yang lain-lain majlis-majlis yang lain lagi kan setiap orang tu dia ada tingkatan rohani yang berbeza dan cara penyampaian yang mungkin lebih menarik dan sebagainya yang korang rasa manfaat untuk akhirat lah dia ada juga ceramah yang hebat-hebat tentang agama juga tapi tak mendatangkan tak meningkatkan keimanan, tak membantu membina akhirat, tak meningkat amal, itu tak guna. Nak tahu majlis tu manfaat tak manfaat? Habis daripada kita balik ke majlis tu, kesan dia iman kita meningkat, jazbah kita meningkat, rindu pada akhirat, rindu nak beramal, serono so, nak buat amal, serono baca Quran zikir, itu majlis yang manfaat dan benda tu pun dibuat pun semata-mata kerana Allah lah bukan nak menunjuk-nunjuk lah ha. itu majlis yang manfaat lah yang majlis yang sekadar nak dapatkan teori maklumat saja klik je ustaz google banyak ada copy paste maklumat kan agak-agak orang tanya sikit hujah haa mula cek file folder tadi saya, saya, saya ha, dia copy paste haa ni hujah dia tak guna banyak-banyak ilmu tengok ukur lah ukur kita punya amalan ilmu nak tengok ilmu kita ni ber, ilmu tak berilmu tak balik tengok amal kitalah check di amal bukan check di ilmu ilmu tu dicari dituntut sebanyak yang mungkin tapi nak check dia tengok amal ha, amal kita tu dari segi kuantiti dan kualiti kuantiti ha, dan quality ada orang semain 2 rakaat cukup orang yang semain sembang 100 rakaat tapi 2 rakaat dia lebih baik daripada 100 rakaat yang lagi satu Ah ha, itu quality. Maknanya dia tak, dia boleh wudu, dia wuduk, dia boleh dia bersucilah, dia bersuci dengan dia wuduk, dia kemudian dia solat sampai selesai dia punya majlis tu, dia telah mengumpulkan pahala yang jauh lebih banyak daripada orang yang sama buat benda yang sama ataupun orang yang sama buat benda yang lebih banyak daripada dia. Ini ini ini ilmu. Ha. Bila orang buat ilmu ni dia tak perlu banyak Kualiti lebih penting. daripada kuantiti lah. Tapi kalau dia boleh buat dua-dua lagi baik, lagi bagus. Kualiti pun banyak, kuantiti pun banyak. Pasal apa kita punya ulama dua-dua. Ulama kita kebanyakannya kuantiti dan kualiti. Cuma sahabat eh, Sahabat kuantiti kurang, tapi kualiti uh, itu, itu itu special sikit lah. Special case. Sahabat ni special case. Kuantiti nak compare dengan banyak juga Tapi nak compare dengan, dengan kita Kita tak boleh lah Kita siapa nak compare Orang lama selalu compare antara sahabat dengan Tabi'in Tabi'in datang jumpa Ibn Mas'ud Dia kata Kan kebanyakan semua kami semayang beribu-ibu rekat Semayang apa ni Ibn Mas'ud Mas kata ke kat anak murid dia Kau orang ni semayang beribu-ibu rekat Puasa hari-hari Bertahun-tahun puluh-puluh -tahun, -tahun, tahun Tahajud dan sebagainya Tapi sahabat-sahabat Nabi tu ada yang hafal Al-Qur'an Allah je tiga kul je hafal ha, ini engkau masih hafal Quran macam-macam lagi tapi dia orang punya iman dia kan, yang paling lemah diantara mereka nak dibandingkan dengan antara yang paling hebat di kalangan kamu pun tak boleh ha, itu sahabat sahabat spesial lah nak ada buat apa kena check lah kenapa dia special? spesial ha, nak nak tahu rahsia antaranya ulama kata satu memang kita tak boleh dapat benda tu satu sohbah Sohbah dengan Nabi Itu memang satu kelebihan Yang otomatik lah Sahabat dapat Bila dia sohbah dengan Nabi Dia masuk Islam Satu orang tu masuk Islam kan Google segala dosa-dosa dia Daripada Daripada diri dia Seperti mana bayi bau lahir Bersih Kemudian Bila hati dia dah bersih Tiba-tiba dia dapat Pancaran Nur daripada Nabi SAW Terus jadi wali Memucap je tu pun jadi wali Nur dapat daripada Nabi Nabi dapat daripada Allah Direct Pergi ni naik arash tu Berhadapan dengan Allah Ta'ala Di Isra, malam naik arash tu Dapat terus Daripada Allah Nabi Turun Jumpa sahabat Benda tu terpancar kepada sahabat Macam mana tak hebat dia bang Dan dia orang ni Antaranya amal dia bersama-sama Dengan Nabi bersusah payah Mujahadah Itu kunci dia Mujahadah Bersama dengan Nabi di dalam memperjuangkan agama Allah. Itu yang paling mahal. Itu kalau kita nak tu kena tiru sahabat tu kena buat. Maknanya bermujahadah di dalam memperjuangkan agama. Itu yang susah sikit tu. Ya. Menyebarkan agama, mendakwakan agama, mengajar agama, mengajar ilmu agama bertahankan agama berperang untuk agama menggadaikan nyawa untuk agama segala harta dikorbankan untuk agama ha, itu sahabat yang mana tabi'in pun tak dapat nak buat zaman tabi'in Islam dah berkembang dua per tiga dunia dah dah jadi mudah dah. perang badar tak akan berlaku lagi dah perang badar tu punya hebat sampai Nabi kata orang yang menyertai perang badar ni lepas ni dia buat apa pun dah tak perlu tak perlu buat apalah Buat dosa malam pun dah Tahap dia tu dah sampai tahap Allah pun dah apa Cukup lah bagi dia untuk selamat dari neraka Masuk syurga Kalau dia tak buat apa pun lepas tu Itu tahap orang yang ahli badan Mana Allah dah Kau cukup cukup cukup Kau dah hebat ni Macam boy kita kerja kan Masya Allah kau tak biar kerja Kau duduk sini, kau duduk rumah tak apa Gaji jalan setiap bulan Macam okey maknanya tahap pengorbanan dia orang tu dah sampai setiap Allah pun dah dah kata cukup lah ha. itu yang kita nak dapat itu sahabat lah. tapi dari segi ibadah dia orang pun ya, compare tu dengan tabi'in lah tak banyak mana pun Ada hebat lah kan saya nak Osman witir depan sisiak satu rekaat sampai subuh khatam 30 jus Abu Hurairah siat-siat hari bersifar 12 ribu kita berpaya berpuluh ribu dua belas kali pun Allah maklum itu sahabat kemudian tabi'in tabi'in ni disebabkanlah, disebabkan dia tak dapat nak apa ni meniru amat-amat sebahagian amat-amat sahabat macam berperang bersama Nabi subah bersama Nabi susah payah bersama Nabi, berlapar bersama Nabi dia tak dapat nak buat benda tu dia terpaksa Tambah ke arah di bab yang lain lah. Tambahkan semayang, -semayang sunat tu. Jadi sampai semayang sunat diorang beribu-ibu rekat. Puasa hari-hari puluh-puluh tahun. Baca Quran khatam beratuh-ratuh ibu kali. Sehari beberapa kali. Dan macam-macam lah. Sedekah yang sedekah-sedekah. Yang yang macam-macam. Nak lawan. Bukan nak lawan sahabat nak apa. Maksudnya nak meniru-niru gaya sahabat lah. Supaya dia pun dapat direzai oleh Allah. Baitu lepas itu lepas tabi'in, tabi'at tabi'in. Ha macam-macam golongan lepas tu keluar Junai Abu Qadadi and the gang dan sebagainya dan sekali ayat tu Allah kata apa وَمَنْ تَوْوِعَهُمْ بِإِحْسَنًا إِلَى يَوْمِ الدِّينَ maknanya kita ada peluang kita pun boleh ya. As asabikunal awalun kan Minal muhajirina wal ansar kan walazina taba'ahum biihsanan illa yumiddin maknanya sebut satu golongan-golongan yang awal-awal belum -awal, masuk Islam orang mahajirin ansar dan orang-orang yang ikut mereka sampai hari kiamat bukan ikut mereka, sampai kan mana kelas kita pun ikut tiru sahabat kita mendapat termasuk dalam perjanjian tu lah sebab tu ulama-ulama anjurkan kita supaya kita cuba hidup kehidupan kita ni cara hidup kita kita mirip-mirip dengan kehidupan Nabi dan sahabat dan kita mengaku aluh sunnah oleh alu sunnah Nabi jamaah sahabat ada sahabat yang kaya siapa yang kaya banyak harta ikut sahabat yang kaya siapa yang mana miskin tak ada harta ikut sahabat yang miskin sahabat semua dia senang kalau kita nak ikut Nabi mungkin terhad sikit kan dan sahabat semua ikut Nabi dan sahabat ni 124 ribu jadi mereka macam-macam lah, ada yang alim, ada yang mufti, ada yang qari, ada yang pejuang, ada yang peninju, ada yang peniaga, ada yang hafiz quran, ada yang macam-macam lah, khalifah. Kita tengoklah siapa aku nak ikut ni, idola. Ini nak ikut, apa, idola-idola dunia, David Beckham, Ronaldo, Justin Bieber, Bieber. Itu jadi aduhar ya Allah. Semua ahli neraka tu. Nauzubillah kalau dia mati dalam keadaan tak beriman tu dia neraka selamanya. Selama Tapi anak-anak anak kita pula kita beli baju Batman, Spider-Man macam-macam Man, Iron Man. Yo nah, banyak orang-orang yang dekat dengan Allah tu. Para-para wali Allah, para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, wali-wali Allah, ulama, fukaha Itu patut kita tiru kita dan anak-anak kita, keluarga kita, jiran kita dan kalau lebih hebat lagi kalau kita dapat macam mana sahabat tu buatlah lah, maknanya ada fikir untuk seluruh alam, oh, itu paling tinggi ya. fikir untuk seluruh alam sebab tu Abu Bakar Siddiq ni, Nabi kata kalau ditimbang iman Abu Bakar Siddiq dengan iman seluruh makhluk seluruh manusia sampai hari kiamat selain Nabi maka iman Abu Bakar seorang lebih berat daripada seluruh iman pasal apa dia ni fikir fikir dia macam mana Nabi fikir itulah dia fikir pernah sekali dia dia dia fikir dia kata aku aku fikir macam mana aku nak membesarkan badan aku ni supaya aku dapat tutup kelapan-lapan pintu neraka ni supaya satu umat Nabi Muhammad pun tak dapat masuklah ni ada orang fikir macam tu Abu Bakar sidik fikir nak selamatkan umat Nabi fikir umatlah Nabi dia yang dia paling ni umat dia jadi kalau kita betul-betul Nak dapat apa ni syafaat Nabi Betul-betul nak betul, betul kita Tanda kita cinta kepada Nabi lah ha. Nabi yang paling Nabi Risau sekali adalah umat dia Dia diutuskan untuk manusia seluruh dunia Seluruh alam Sampai hari kiamat Tapi cuma dia hidup 23 tahun Dilantik menjadi Nabi selama 23 tahun Bayangkan Orang yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul Selama 23 tahun sahaja tapi diberi tanggungjawab untuk manusia seluruh dunia sampai hari kiamat. macam mana nak buat? Itu dia risau, risau, risau, risau. Menangis-nangis. Jadi siapa yang betul-betul cinta kepada Nabi, dia kena timbulkan rasa fikir umat ni dalam diri dia. Macam mana Nabi hari-hari sedih. Nabi pernah berdoa di padang Arafah 8 jam, 7 jam atas unta. Untuk umat saja. Di padang Arafah tu haji, Nabi doa... 7 jam 8 jam di atas unta untuk umat saja selamat akan umat dia daripada neraka jahanam jadi siapa yang betul-betul cinta kepada nabi dia kena ada fikiran lah. fikir dan ada ada inilah ada ada tindakan ada lah, usaha ah ha, mulalah maka dia ikut cara macam-macam masing tablik dengan cara dia pergi jumpa setiap orang kan siapa so, apa yang dinampak di situ kalau macam style-style pengajian ni setengah sengsama ada lebih suka kepada uh, fasa Madinah punya usaha nabi di Madinah nabi jarang nabi buat juga tapi jarang nabi lebih banyak masa di Masjid Nabawi masa tu syariat pun dah banyak turun jadi nabi duduk di di masjid banyak menyampaikan ilmu orang datang masuk Islam ajar cara Islam kat dia itu banyak ulama-ulama ambil method tu tunggu orang datang lah, mananya macam saya duduk sini buka majlis, nanti orang datang, habis yang tak datang siapa nak pergi jumpa dia bukan-bukan Nabi, dia umat Nabi juga, ha, sebab tu tablik boleh approach pula, Okey, kita pergi panggil tuan, Jangan ha, tablik buat pergi jumpa rumah-rumah, ajak pergi masjid ha, bila dia datang masjid, segahkan ke ulama' ha, jadi kena bersatu lah ha, tapi kalau boleh buat semua sekali, sini, ya, lagi bagus lah semua nampaklah benda tu kan. ke arah untuk ke arah ke, ke arah ilmu tu lebih kepada ulama-ulama lah dan ke arah mengajak manusia ke arah ke arah kebaikan masjid tu, banyak dibuat oleh orang brik cara deh itu dipanggil fasa Mekah di Mekah Nabi ya Nabi buat lah apa yang orang brik buat tu Nabi buat di Mekah 13 tahun pergi rumah ke rumah ketuk pintu jadi kalau kita buat benda tu maknanya kita buat apa yang Nabi dah buat bukti dia lah baca sejarah kan jadi orang tablik tu pun buat usaha rumah-rumah tu bukan bukannya dia buat ikut suka-suka dia je. semua ada dalil dan sebagainya tu cincanggu kebanyakan ulama' tu dia lebih ke arah suka pasar Madinah di Madinah Nabi lebih berada banyak dari masjid Tapi Nabi, Nabi keluar juga pergi perang ikut pergi perang pergi dakwah Nabi ikut juga sebagiannya tapi di Mekah tu lah, hari-hari pagi sampai petang, Nabi pergi jumpa orang, dakwah, jumpa orang dakwah, jumpa orang dakwah, jumpa orang dakwah, ajak manusia beriman kepada Allah. Itu fasa Mekah. Itu banyak ulama' tak sanggup nak buat. Banyak ulama' tak sanggup nak buat benda tu. Ha, jadi ulama'-ulama' tablik, pengasas-pengasas yang gerakan tablik inilah dia buat dia, dia lebih advance lagi dia buat fasa Mekah pun kita kena buat pasal apa fasa Mekah ni lah yang ada, mendatangkan apa ni kekuatan iman kepada para-para sahabat ha, di Madinah tu nanti orang Ansar tengok orang Ansar dia di baru masuk Islam dia bila Nabi ajak Nabi apa dia, dia panggil dia panggil Tashkil apa? Nabi ni lah untuk perang orang Ansar dia muajirin semua katakan. Sebab dia dah i satu apa? period masa 13 tahun kena seksa, kena baling batu, kena empat batu atas badan, kena seri atas barapi tu. Iman ni dah solid, dah mantap. Jadi dia siap sedia dia untuk buat apa-apa untuk agama Allah. Orang an tak ada apa-apa. Masuk Islam duduk je dekat, dekat, tak ada tentangan, tak ada apa. Jadi untuk meningkatkan iman orang-orang An-Sar tu supaya level, sama level dengan muhajirin, itu Nabi nak kalau pegang ni Nabi nak orang an Perang Badar, perang Uhud, perang apa pun Nabi lebihkan kepada orang Ansar. Supaya orang Ansar pun dapat juga merasai penderitaan mujahadah untuk untuk untuk agama supaya iman dia meningkat. Iman takkan meningkat dengan duduk-duduk bawah kipas ngaji, betul balik tidur, baca buku, buka internet, tengok share maklumat, Google apa semua. Dia tak meningkat macam tu. Iman kena mujahadah, susah payah untuk agama. Bukan iman saja benda apa pun. Nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak kaya bisnes pun. Eh, tengoklah dia orang tu punya mujahadah macam mana. Kan? kan senang nak jadi doktor kan. Engineer dia tengok dia study tu macam mana. Sama juga nak kuatkan iman, mujahadah. Ilmu boleh dapat banyak dengan duduk belajar, duduk belajar macam ni. Maklumatlah bukan ilmu yang sebenarnya. Tapi iman kena mujahadah lah. Kena pandai-pandai lah. Kalau sanggup, bulan ni nak cuba, ha, cuba try yang tablet waktu tu pun simple je sebenarnya bukannya ada hebat mana pun dia orang pun taklah sampai tahap orang kata macam sahabat sangat sebab sekarang pun kita pergi jumpa orang pun cakap lebih kurang lima minit balik, orang pun selama-selama-selama ya, senyum-senyum, belum lagi tangkap ha, ambil <laughs> sobat ha, ambil batu, letak jemur tengah penas, empat batu ha, apa, seret, <laughs> atau buat mana ada baling-baling cokodok, baling kuih kan <laughs> kita makan Tapi cuba jugalah dengan meneru, tapi tak dapat sampai tahap. Sebab dia macam kita kata, dakwah, ilmu, ibadah. Di sebenarnya ada lagi satu sulit. Mujahadah dalam dakwah, mujahadah dalam ilmu, mujahadah dalam ibadah. Itu yang akan datangkan kesan. Kalau dakwah, boleh dakwah pakai internet, dakwah pakai jawah yang tak ada mujahadah. Tapi tak, tak, tak, tak, tak, pos. Ha. Cerita dalam tu hebat tak mujahadah pun dia mujahadah yang nak tu Allah nak tu mujahadah wallazi najahadu fina lana di tak ada nabi pun yang relax semua mujahadah susah payah tu agama baik dalam ilmu baik dalam ibadah dalam dakwah dalam tazkiyah apa saja bidang pun mujahadah tu kunci dia walaupun ibadah banyak pun tapi ibadah tu dibuat dalam keadaan tenang relax mujahadah nak bangun pukul tiga pagi sajuk ni kan. Oh, Aduh, beratnya mata tak dengon. Lawan, lawan. Itu mujahadah. ini Inilah lawan senangnya. Tak mujahadah. Mujahadah ni maknanya lawan nafsu lah. Apa yang nafsu tak nak, lawan. Jadi mujahadah tu yang mendatangkanlah dakwah pun, ilmu pun, ibadah pun tak mujahadah, pahala insya-Allah dapat. Tapi kesan kesan tu tak dapatlah. Kurang lah, kurang. Nak kata tak dapat, tak boleh, saya pun tak panik cakap. Ha, tapi, kita tengoklah sejarah para sahabat, Nabi-Nabi, semua so, mujahadah untuk agama. Ha, untuk akhirat, untuk agama, untuk apa pun mujahadah. Sungguh, setakat mana kita bermujahadah, setakat itulah kita akan meningkat. Manjahadah, wahuwa jujahidul nafsih. Bagaimana siapa bermujahadah, sahabat untuk diri dia dalam ilmu datang jauh-jauh sanggup tinggalkan keluarga nak anak bini datang insyaAllah lah bagi ilmu mujahadah tu mujahadah tu tak semestinya kena pukul kena itu tak mujahadah pun macam-macam bentuk juga yang penting hati hati apa tu nafsu yang dia tak suka kita lawan kita buat itu mujahadah semua perkara agama nafsu tak suka nafsu ni disuka ke arah dunia seronok senang lenang itu nafsu Agama, ibadat, dakwah, ni pun nafsu tak suka. Ha, jadi kita lawan kan. Lawan nafsu insya Allah lah. Sejauh mana kita punya mujahadah, setinggi mana kita punya mujahadah, susah payah. Sebanyak itulah Allah akan bagi. Dan terakhir sekali, doa. Hari ni doa yang antara jarang kita buat kan. Ada setengah ulama-ulama dulu, dia ada satu ibadah yang dikhususkan itu doa. Dia buat set waktu, tiap-tiap hari aku akan doa sama satu jam, misalnya. Doa, minta kepada Allah. Lah. Padahal doa ni lah, mukhul ibadah. Ad doa, mukul ibadah. Doa ni inti, inti sari, parti kepada ibadah. Sebab biasanya kalau kita semayang, macam Quran, Zikir dan sebagainya, kita nak tawajuh dengan Allah tu susah. Tapi doa lah selalunya kita akan tawajuh dengan Allah. Betul? Sebab kita minta, Ya Allah... Ya Allah Ya Allah Kan Dah semayang kan Dia mulai lagi Ya Allah Akbar. Dia dah selalu sangat semayang Baca fatihah pun Mana pun tak ingat Kepala entah kemana Tapi doa ni Jadi ha, kalau doa yang lepas Lepas imam semayang tu Kita amin amin Itu pun sama juga kan Tengok sana Tengok sini Ini sendiri punya doa Memang kita betul-betul Ya Allah Memang merayu tu tu apalagi kalau ada masalah tapi kan kalau ada masalah baru nak minta memang kena minta ke lah, tapi malaikat kan dengar tak pernah dengar orang suara ni ha. siapalah pula mengengit-engit tak pernah dengar tapi yang hari-hari doa hari doa minta oh, malaikat kata ha, ini, ini, ini. selalu dengar suara dia insyaAllah eh? jadi insyaAllah minggu kita start lah bu buku dah dapat ni eh? Kemudian hadis eh. Oh, hadis tak awak? Ha asar Satu. Ada lebih kurang 10 minit, lebih sikit untuk asar. Ada soalan? Hadis nak baca? Pasah. Insya-Allah kita sikit hadis lepas asar. Sebab dia mula-mula ni, dia pelan sikit lah, kan, berat sikit. Ke kapal terbang kan, dia nak apa? Dia sebelum dia nak apa, take off tu, mula-mula nak kena tarik dulu kan. Nak kena tarik ke, padahal dia punya lah, hebat boleh terbang macam ni, tapi nak kena tarik dulu dengan apa benda nama je. Apa, forklift ke apa ke. Ha, lepas tu pelan-pelan dia pun jalan kat, masuk kat landasan dia, pelan-pelan lepas tu, ha, naik. setelah dua bulan cuti ya. Dua bulan pengajian ni lah, mungkin tuan-tuan mungkin aktif kan, setiap hari pengajian di sana sini. Ya. <laughs> Ada soalan? Tapi teori kena tahu juga lah eh, Tauhid tu saya assume semua dah okey lah. 50 kaedah tu kita dah belajar bermakna 41. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bersama dalilnya yang ijmali ok ya yeah? anytime lah siapa datang jumpa pun kacang lah boleh ok ya, yeah? ke buat exam ha huh. soalan soalan tanya bagaimana cara untuk mengenal Allah jadi jadi dia kata senang saja nak kenal Allah ni hanya dengan tahu bismillahirrahmanirrahim senang eh? ni ni Allah suruh baca bismillah tengok dah kenal tak kenal Allah Taala taklah maksud dia macam ni nak kena belajar ada satu, satu ilmu belajar tentang bismillah tu Oh, bar tu apa Sin tu apa Jadi seluruh Al-Quran tu terletak pada Fatiha Fatiha tetap dalam bar Bar terletak dalam titik tu ha, Jadi siapa dapat kongka ilmu tu Dia kenal Allah Orang macam tu Jahil murakab tu Jangan layan lah. Nak kenal Allah Bukan senang nak kenal Allah Orang yang nak kenal Allah ni Maknanya dia kena usaha sungguh-sungguh untuk kenal Allah sehinggalah Allah memperkenalkan diri dia kepada orang tu. Baru oh, dia kenal Allah. Dan dengan jalan para Nabi, para Siddiqin syawadat sahabihid. Nah, adakah Nabi senang-senangnya kenal Allah? Para-para Siddiqin yang buatkan Siddiq tu. Sampai leper muka dia kena berasah untuk kenal Allah. Siapa? baca bismillah cukup. Alah kita kita dengar pun sebab zaman sekarang ni zaman orang dah tak tak dah tak tahulah mungkin dia tak tahu kot sejarah dia tak baca kot sejarah ke tak tahu alam-alam dia ingat maknanya nak kenal, kena ada ilmu dan ilmu ni macam-macam dan ilmu yang paling dia rasa yang dia belajar itulah yang paling sesuai untuk kenal Allah belajar tentang bismillah wallah malam kita pun betul betul okay, assalamualaikum iza kha tawahamul jahilun qalu salama kita khatam kitab tauhid ni seluruh fan dia ambil PhD dalam usuluddin tauhid pun belum tentu kenal Allah lagi. belum tentu kenal Allah lagi khatam hikam ke ibnu arabi ke pun belum tentu kenal Allah lagi. teori saja nak kenal Allah ni dia kena mujahadah mungkin boleh tak bukan satu perkara yang mustahillah bagi Allah untuk mengenalkan zat dia kepada seseorang tanpa usaha boleh bukan bukan mustahil tapi sunnatullah sunnatullah itu bermakna orang yang paling banyak bermujahadah susah payah dalam agamanya lah orang yang paling kenal dengan Allah dekat dengan Allah ashadul Al-Anbiya' Summal Amsal Fal Amsal Paling teruk diuji. Bala tu Bencana lah. Adalah para-para Nabi Summal Amsal Fal Amsal Dan orang yang Mencuba-cuba Orang yang nak ikut Nabi Dan seterusnya orang nak ikut Nabi Mana ada kenal Allah Mudah baca Bismillah aja. Orang macam tu Salayan lah. Dan apa tanda-tanda Orang tu kenal Allah Apa tanda-tanda Orang tu kenal Allah Hmm. Dia kenal lah tu <laughs> Boleh tak jumpa kita panggil dia Kita suruh dia cerita sikit Sebab orang dia Dia apa, dia mungkin sempit lah Dia tengok Sekarang ilmu je lah Dengan ilmu je lah Memang betul dengan ilmu Tapi tak cukup lah Bukan ilmu sebab Banyak orang salah faham ilmu Ilmu je lah Belajar kitab Ada guru Teori Ilmu kan saya buat hadis yang sebegini ilmu, ilma ni ilmu itu nur Allah ilmu ni salah satu daripada sifat Allah tu ilm, al-an kan Allah kan sifat ni ilmun, alim ilmu ni satu perkara kerohanian bukan yang tertulis-tulis dalam kitab ni, ilmu ilmu itu adalah satu nur Allah cahaya kita, kita kita kita anggap sebagai cahaya lah. cahaya Allah yang mana masuk dalam hati seseorang tu dengan dengan cahaya tersebut dia dapat membezakan antara yang hak yang batil yang salah yang betul yang halal yang haram yang mana yang disukai oleh Allah yang mana yang dibenci oleh Allah yang mana yang menuju ke, ke jalan yang lurus yang mana yang jalan yang bengkok dia dapat bezakan antara itu ilmu orang yang dikatakan orang berilmu adalah orang yang dapat membezakan antara yang hak dan batil halal dan haram salah dan betul Kan? Nur dan Zulumat dan sebagainya Itu pun orang baik ilmu Dan dengan ilmu itulah nanti dia akan Sampai kepada Allah Jadi Orang yang ambil mudah ni shortcut ni selalu sesat Selalu orang nak shortcut ni dia sesat lah. Tak beramal dah Tak payah amal dah Tak payah semayang dah lah. Cukuplah belajar bismillah dia kenal Allah Lagi satu dalil tengok Barang siapa belajar bismillah Maka dia akan kenal Allah Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ada. Hanya orang yang kenal Allah sajalah yang kenal Allah. Dan hanya orang hanya orang yang benar-benar kenal Allah yang kenal dengan orang yang kenal kepada Allah. Faham eh? Dan dia samalah. Siapa yang boleh kenal Allah? Siapa? Siapa? Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orang yang paling tinggi sekali makrifat dia. Makrifat ni kenal. Mana ada orang yang melebihi Nabi dalam makrifat kepada Allah. Dan seterusnya orang yang yang mana kehidupan dia mirip dengan kehidupan Nabi itulah yang kenal Allah. Abu Bakar Umar Faruq, Umar Khattab, apanya nama semua senarai sahabat-sahabat semua. Eh, kalau orang awam tu dia kata dia kenal Allah tengok kehidupan dia kan kalau betul-betul kita tengok dia oh ini terbayang saya nak Umar ah, ya lah kot kau dengan saya Umar sepiji <laughs> tak ada jalan lain lah bohong tak ada jalan lain lah semua ikut sahabat sampai ke zaman iman awawi tu pun kehidupan dia pun macam sahabat semua wali-wali Allah semua ikut Nabi dan sahabat tak ada jalan lain lah Jadi kita hukur di sini lah Kalau datang orang-orang jenis macam tu, tu lah. Tak payah layan lah. Tapi kita jangan lah, Jangan apa Kita kena kesian kat dia Hmm Lepas school lah Isralal eh, Lagi Besok Fekah insyaAllah lepas, lepas saat kita buat hadis sekejap Kemudian uh, Besok Apa ni Fekah Lepas tu tajuk tengok Kalau Selepas ke sebelum ke Asal Sebab tajuk pun dah nak habis kan Sikit lagi Mungkin habis tajuk kita tukar kot Tafsir ke Macam <guluh> Saya lah yang nak kena study Study Tafsir Ya Allah Masa tak ada insyaAllah Allah bagi mudah lah Berdekat eh. Doa Allah. Hmm, ada lagi. Tentang masalah tu cuba eh, cubalah apa apa register ke apa, apa tu duit kita collectlah. 100 ringgit juga kot kalau mode dia tak mahal kan. Kalau kalau boleh dapat yang lebih stabil, yang lebih mudah, yang lebih supaya semua orang mudah untuk download tu, ha lah. kita cubalah apa ni buka iklan kat mana-mana ke. Rasanya tak mahal kot. Ini pun dah boleh berilah. Ha okey semangat lah dia orang tu. sungguh, -sungguh lah tu. Cuma takut nanti kan ni dah ok quality dah ok Lepas tu dia punya nak download pula susah Nanti kan kesian dia orang kan Kan benda tu murah je kot Tak susah kita, kita buat yang ni lah yang, yang berbayar sedikit Supaya dijamin lah InsyaAllah Cukup ha, Jadi insyaAllah kita sambung pasal ni Tuan Hadis. Yang untuk tauhid setakat ni lah yang <laughs> Yang dapat saya kan dia nak sesemboyan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak baik itu daripada atas kelemahan sayalah saya, lah. saya minta ampun kepada Allah minta maaf kepada tuan, -tuan. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam kebenaran dalam hidayat dia sampailah ke akhir hayat kita dan Allah kumpulkan kita dengan bersama-sama nabi para sediki insya-Allah jadi tutup majlis kita dengan Qafatul Majlis Subhanallah bihamnika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Subhanallah rabbika rabbil azatil amma yasifun Wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh